أرضي بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى إلى الذين يزعونون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من قبل كه يريدون ان يتحاكموا الى طاغوت وقد امروا ان يتبعوه ويريدوا شيطانو ان يظلهم ولعن بعيدا بدي اياك زجر به كثار وتجي بيسلوري اغذرون تجارب باطل لي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه په منافې نو یو سړی او دغه ب نو بچرې نو داغ د یو یو وودي په من کې سرله وا سر خبره وه یو وودي مناف ته وویل چې راذا ی ودي ور تهویل اززانان ته چې مسلمانغته چې را چې دا پې سرله رسولو لا مسلمان ته پخلی چې اسلام را اغو اطوئل چه نا، کعب ابن اشرف لبیوو، بیهود ملاؤ، اغرابیوو، دتا اللہ تو اغوط ویلی، بیه کعب ابن اشرف ته نو مسلمان اطوئل چه نا، زو کعب ابن اشرف لبیوو، خو یهودی پی غالب شن رائع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا، نبي عليه السلام چې پیښلو کړو هغه پیښله د يهودي حق کې وشو يهودي حق د يهودي راوته نو دا مونافق مونږ شته دوی چې دا پیښله نه منو پیښله په ابوبکر رضی الله عنه کو نو ابوبکر رضی الله عنه پیښله د يهودي په حق کې وکړه نبی اوی چې نا پیښله عمر لرلو نو چې کله عمر رضی الله تعالی نے پیښله وره یهودی و تا پورا کیسه وکړه ول چې دا څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لاو هغه په صلوه کړه د ابو بکر په صلوه کړه هم ځما په حق کې په صلوه کړه اوس دغه چې تا لرانو نو تبه زمونږه توم دا په صلوه حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا مسلمان نہ تپس تو پیصلہ اشتیاق ہے مسلمانوں کو پخلی بانے مسلمانو لا مسلمان وت او ودا سے چلو شو عمر رضی اللہ تعالی عنہ وت وی او قرط اللہ اترے لاوا وستا او منافق او اجے کی وی وجن وی وی کہ د اللہ دے ترنبر پیصلہ نہ نو عمر دا اغاق و منس کی بیادا سی پیسه لکه چه بس یو تینا وجمی چی پیسه لکت دا آیات نازل شو امر رضی اللہ تعالی نو اغل فاروق نو کې خو امر فاروق چه دا حق و دا باطل پو منس کی فرق تی علم تر ایلن لزین از عمونا نو مامنو بیماؤزل ایلیک و من قبلیک ایا نو ورتاه که سانت جگومان کوي چې یقین دی ایمان راوړل په پاك کتاب ته نازل کړی شوی تا کتاب ته نازل شوی وي په مسجد دی یوری ذول علی غاری ایت حاکم الطاهو چې په سلونی دی سرکشتات طاووت غیر شرعي حاکم چې د قران او سنت باندې فیصله نه کوي دا طاووت وي وقد امرو ان یکتو دی یودیتو او کم شویده چا کفر دیوکی انکار دیوکی بیهی پدیبانے کفر دیتوابوک او کئی ویریدو شیطوانو اغوار شیطانو یوغل لهم و لعالم باعیده چا گمراہ کی دیدن راکو گمراہ در رسرا و ایل راقید الام تعالو الاما انزل اللہ و قلچو ویلش لیترا شئی حاغ ستا چنازل کردی اللہ جلشانو ہوا الیل رسولی و سنتو در ربی علیہ السلام تا دا الله کتابته راشي چې په پلو وکوو در رس دا عليه وسلم سنت را ش چې پهې பே وککوو د را منافې نوويې به من سدوانته صود ده اوري بسستانه کستانه صوددن پا د سره یعني ستانانه به اوړ بندېي بره او பே سرهبر په قآ په سنت با لlakiې ف فضا صابت هم مصبت دی مع وست کالا د کتاب و د سنت نه اراضو کی او د ایت مصیبت وره سیږي نو دغه موصیبت نه بعد بیا رامندوی او رازي او وي چی چی زموږه لپاره دعا وکي چې موږ باندې الله پاس د مصیبت اسان کړي نو اول خدا شي چې بندېدل دل چې کله خوشاله نو بس بیا د پیسو او د مزو دی او چې کله د مصیبت راشند رامندوی دعا وکي لوکاله چې په مصیبت فقیر نو څنګه حال وي دا سوهबतهم مصیبت کل چورې چې دي ته مصیبت به ما اقدمت ییدېهم په سبب داغه چې مخکې دې لاسونو درې ته مجاو کبی اراضي تاسو ته یحلف ہونا قسمونکې بالله په الله باندې ان اردن الله احسانم وتوفیق قسمونه په کې په الله باندې چې را دنو زمونږه بدرد نه کوي او توفیق او د جوړ جاری یا چرته د مسلمان نه سپه نو بیا رامنډوي چېرجي دا مسلمانان مېګوره ووجدي او زمونه خوور نور س خبره نه وه دغه خبره وه وولیک الذي عاعلم الله ما في قلوې دغه که سادي چې الله تا لا پاغه چې بونه دد کې ف ریزانان هم نومهخواړه ود دی نه هم او واز ته وککهه وقلله او ای فی انظرته هم بمجلسه ندای کی قول بلیغا خبر اثر معك خسته خبر ورته او کا ورته چ ګور د منافقات مکوی د وین غانو ساتي پدې کې نه تاسو د دنیا پایدشتې نه پکې تاسو د اخرت پایدشتې دا ګورې تاسو د دنیا تکلیفونه امر سي او د اخرت نقصان خو په جدا ده و ما ارسلنا من رسول الا لاطاع باذن الله او مونږ ان دلېګلې هيڅ یو پیغمبر مگر چې تا دې داری او کړې شی په حکم داللا دا پیغمبر علی السلام چې راځي نو دا د الله حکم باندې راځي ولو انهم اذلمو انفسهم کچره د خلکو کلی چې ظلم کړه خپل ځنونه دښونو باندې او جاو کا بیا رالن تاسو راغلې و تاسو جاو کا تاسو راغلی فاستغفروا الله بخله او تل و دېلا الله ستا پره لهمور رسولله بخه وختتللی وي لله پیغمبرو لو وجد الله ته وا به حيمانو مند واللهله ته ابته ب قبل لون کې راحيمهرب ګوره کچر ته کې د په خپل ځان زلم کړی راغلی و توجوله الله کی الله ته توجو کړړی پیغمبره ل اسلام ته ته هغه ته چې زما د پااره مه ته بخه الله به ته بخه ما الله ډېر صحب شا دی د منلاطقت نه طبخنه کوم دومره منصیم جوړ کړي د ممنانو خلاف دومره تکیکونه مرکي ممنانوله دهغوی با وجود تا ت بخه کوم فلا رب دی کلمنونه حتى حقي مو ک في ما شجره به خو یو خبر خبره دهګوره ک رایم رسول الله صلی الله عليه وصله و چا چې زما د سف نه مخواو زمانانه نه لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في صناتنا بمقناعي في صنات تاريكونا بمقناعي يو صنات أداكول ندي غوري صنات تاريكاتاتي نشي أداكولي أغا جدا خبرنا خو يو دو صنات تاريكينا تم مخاري تواكي نيمان ما أو سپاكواتا غوري نديس الانسان غوري خبرترسي علامة جساس رحمت الله علیه وي وي پدي عيات كي دليل دي پدي خبر بالي چه سوق دو قرآن و دو صنات يو خبر رد كي لاغد دین اسلام له خارج ده زکه خبره برت کنه ګور یو وای چې نیم منم هغه سب د دین اسلام له خارج چی بل د انسان کمزوري لوپاکار ده چې ځان نه کمزوري واسي کمزورای سره سره نه قادر کیږي کنه منند سره سره قادر کیږي والا ورم بکانه د زدار خبره قسم میلي پرخ تابا نه لا ایمنون ایمان والنه چې کېده حتا درده پوره ه ک موقعه چې تا پکوو لګر دی معشه جر نه هم په هاغ اصلا کې چې وا کې شوې په میز دی کې په ملاجی دو پیان پهیم حجن بیا پیدا کې په خولو نقصو کې تننگسیام م ما قضي ته داغ سه ج تا پ سلو وک را س مو تسلیم او مننیستا پصللا تسلیماً په ملو سره درسونه لا الله وسلم پصل دا به منې چرته آخوا دی خواده ک وک مسلمان دی ولوو أن کبنا عليه وان لو په کوم هغې جووم هم دی یا کوم دا خوله مونங்க دی ته د غټې دی ته چې جهات لځ ځان د الله په لاره کوم و واللو قطببنا ک چر ته مونங்க پرسړ کو با لو خبره قتل ک س کوم ځان یا معانه چې ک چر ته دی ته داویل چ پلان کے پلان کے دبوج نہیں جان اوج نہیں چاہیے لگا سنگ بنی فرائیلو تچ من گ ویلو چ شام وی وی وج نہیں چا جی دستی عبادت کرو فقط ال ف سطور علی خرجوم دیارaikum یوم دیتا صدقور لو پن لا ما فالو الا قلیل منھم نبر کڑے دا کار مگر لو گد دینا ولو انھم او اكثر دے دا کار کرے کچار دې کړې ون ما یو عضو نبی کچار دې کړې ما هغه سو یو عضو نبی چې تنسیت کې به وي ته به یې پارا لکان خیر لهم وبدا غرد دې د پار واشد تسبیح او سغبې تسبیح په مضبوط والدین مان کې ګور دې آیات کې دادی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره تمنى نه دا خبره را در مخبره دا چې دی سره ایمان ل ک درې مخبره دا چې پدي باندې الله ل اجرور کې اجره نظما سلوور مخبره دا چې الله وط د دایت لاه سر اللہ مرگرے سر مستقيمه او پنزه مخبره دا چې دی سره الله جلشانوه مرگري دی اوکانو سره به رگري ک ودل اللهنا همدن اجره نظیم په دغ وختې خ خا م خاور کړي بموندي ت طرف سپله اجرلو والله هد نه هم سراتو مستقيمه خامخ منګ به خود نه کړی دی ته دلارې برابرې و م ته الله رسرسه فولئ که معله نه ناملهیم او سموم چې تعبیدارو کې د الله د تغمبر ده الله نو دغه کسان ملګې دي دغه کسانو سره چې نه عام کړی دی الله په غیبان دی می نه نبي نه الله په چابان دی عام کړی دی می نه نبي نه دابیې دا السلامونه اوسی د قنا د د اوو اوو اوو او درښتینو نه صدیقین او که حضرت ابوبکر رضی الله تعالی او داخله و صدیقین درښتینو نه او شهدايو د شهداران او شهداو نه شهید چاته وای شهید او چاته وای چې وای چې دین صحیح دی د دین کو صحیح کېدل او باندې کې په حجت او په دلیل سره یعنی کله ولار چې دا دین صحیح دی او پرې خبر او سره حجت او دلیل لمشته دي ته شهید وای او په خواډاوکی عمر عثمان او علی رضی الله عنهم دا داخل دی ور سواله نه ور سواله نه او د نه كانوا سواله اغه چاته وای چې خپل عمرونه د الله په کې اغه ختم کې خپل عمرونه د الله په تابدارای کې خرج کې د الله په دین کې خپل عمرونه اغه خرج کې د ارش د لاندې بوکا ثاني د ارش د لاندې د قیامت پرځ باندې اغرز چې پاغرز باندې به یو سور یې مني هرڅوک به خپل خلکو کې دوبي داږي یو هغه د شاب النشاطی عبادت الله اغزوان سره هغه پیغله زنانه چې هغه د الله جل شانه په عبادت کې د خپل ځواني ته رکی دا الله په کتاب کې د نبی له سلام په سنتو کې د خپل ځواني ته رکی اغزوان هغه پیغله چې په دې لار کې لګی دلی هغې به د الله د عرض د سوري دله د شاابله شاخ یا عبه الله ولو لا کرفقا او څخته چې دغه کسانان رفیک د ملګتیا مرړه ملګرتیا خو د دی خلکو خوون کې ملګتیا د پې غمبرانو خوون کې ملګتیا د سوالغو خوون کوي ملګرت د هغه خلکو خوند کي چې د توید به یان کې ملګرتیا د نکانو خلکو خو کوي د بدانو ملګریخوا هم دیری او ده ده خلق و مرگرتیه ده پا خیر که مپکار ده او پا خیر که وده مپکاری گی ویعنی المرء الى تسأل واسع القرینو ہو ده سڑی نتا پوس مکو ده آغا ده مرگری کو بارک تا پوسو که چه ده ده چا مرگری ده که ده خو خلق و مرگری نو با مرگرتیه کی تیزیو او علماء و یاری بد بد تر از مار بد بد بد مرگری چه ده نو ده ده بد مار نو بد تر ده زکا بد مرگ د دغوی دا, دا مار چر نو هغه ستا بدن دچمن دی ټک ب کې مر بشخو. بد مرګې دنیا او دا د دوعا دشمن دی بد سړي د مرگ پیان انو ساته لیکل فض من الله دغه فضل دی دا الله د کفا اللهعالی ما کافی الله پوه پار طببان دی دی الله کافی پوهته وخ یاول الذي نامو خ ور حه کومفس اوه می ووروج یا اے مومنانو ترغی بلالجہاد جہادوکے اے مومنانو خضوح ازرکون واخلی سامان د بچاو استاسو وصلہ واخلی فانفیرو سبات اللہ شیڈلیڈلیو انفیرو جمیعا یعنی علا شیڈولو وین منکم لمن لیو بقی انا آئی یکینا الباز استاسو نخامخا آغا دیچے رست رست کیگی فین اصوابت کم مصیبت کچھا تورسی گی تاوستو مصیبت, کن مصیبت کن تکلیف غم قالقدعمل الله عليه علي الم معم شدا ل دی یقین احان کلی والله په معبانې کله چې نو هم ز سره شدن حاض او شکر دی چې زور سره نو زبم پهې حالت کې را ګ شوو او تکلیف را تلیب راغول نه صاب کوم فضلېله آهي که چرته چېږي تاسو د زه فضل دولت دته میلا شي پهجهات کې لا پول ان نخواام مخوا وایي ب کاعلم تم به ن کوم مغ نهرو گویاې چې نوه په ما وای ب کالم ت کوم به نه کو مغ نهرو گویان او د د کو کې مدةتل صتي مړه یا ته ګوره منهزانان سره رگ ک نه چې د خوراک ځای نو ای ته مونږه نه بووج چې د موثبت ځ نو بسور مخقی کړي ووت حالان کې د موثبت ضای تر سرم دي ځکه بعد صرف آرماني لکه چرتهولسږ تا تفضله سره به لا نه پ نلو ای دی کالم تکن بين نه کوم بين ليتني هم موواده په یا لري تن ه یارمان کوم ته ما هم چې م د سره ته شرمانونه کوې فافو د ف دناظمه کاماب شو به هم د په کاماببعلو الله الذيین شروعونه حياته الدنيا جهاد چا سره کې د دوه شرپونه من يقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا قصد جنگي په لار ده الله کياو کسان چې خرڅي ژوند د دنیا بلا اخرته په مقابل د اخرت کې د دنیا ژوند ور او د اخرت ژوند هغه اخلي دا چې خلق د الله په لار کې جهاد وکي ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما او څو کیږي چې پلار الله پس پرځې قتل شو یا غالب شو نو زر د ورکو موږ د تاجلوه او ما لكم لا تقاتلوا في سبيل الله مسلمانان ته وي چې تاسو ول جهاد نه کوئ سو جدا او سو زر د تاسو ته تا چې جهاد نه جنګي تاسو پلار الله کې والمستضعفين من الرجال الحكم والمستضعفين من الرجال د پاه د را خلاصولو د کمزورو سړو دناري نهونهونې سایو د زن علىونه جهات چې ک نه دې د پاار بکې چې کمزونې سړي هغهه را خلاص شي کمزورې زنانانه ا د ماشومانونه الذينا کسانې خوونونه چېایرهبره اره به زاخنا او باسمګه من هذا الق ضال وي من هذا الق ظال اهلوه ددي کلي نه چې ظالمان دي, دي اهلوها الذين سدن کی اغا ظالماندی ددی کلی لمباث وجعلنا ملذن کو ولیہ او غرزوا منغلر دخل طرف نہ دوس او جعلنا ملذن ترصيرا او غرزوا منغلر دخل طرف نہ امدادی یا لازم اندامو کې الذين امنوا یقاتلون فی سبیل اللہ او ذذو ډالو ذکر کې د کاکران مسلمانانو اغه کسان چې مان راوړل <سؤال> دي هغه جنگي کې پلاړه ده الله کې ولذین کفرو یقاتلون فی سبيل الطاغوت اغه کسان چې ریکو پر کړل دي جنگي کې سبيل الطاغوت پلاړه د شیطان کې وقاتلو اولیاء شیطان نو او جنگي دستانو د شیطان سره نه کېد شه توه نکرو لیکن ان چل شیطان چې دند دا کمزوري تدبیر د شیطان دا کمزوري ده هغه تاسو خلاف کې ناخل کوم چې ټول عالم تر الی لذین قم فیدی قم واقیم الصلاۃ عالم تر الی لذین قیل لهم عین ګرټه وکثار تچوې له حیدې ته کوفو بنته ای قم لا سنخل د جنگ نا واقیم الصلاۃ پابندیو کې د مزوات زکات ور کې زکات د مسلمانانو خلاف مکووي فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ مل قې تالو کله چې مقررن جنگ پهد باندې په مقررن شو اران پرکو مې هم یخ شو لاسکهخ الله نو لاان س په وړ ل د نه یاریدل د خلکواپشان دی یاریید الله لکه څنګه چې دا او اش دخچ یا یا سر زیاد خچیتن په یاې سره د خلکوونه رب به ه الله نه هم دیر د خلکوونه بیا یاریدل وقال رب به عربه زګه مکتطبب تعلی ک تا عربه ولې مقررض د پهمونه باې جمع لو لاخرط نه لاجل قریب ولې الله چې په خپل کور کې په خپل قل م او دنیاياقب ویا سکه د دنیا ته د دردې را لګا دا ولا آخرت خیر لمنه تقوا آخرت غره د پردا واچا چیریګ دا الله انا دا خو لګونه په دنیا دا ژوند دې تیرشه لا چا شپه ته کال تیر کچاویا کال چا دیرش کال چا سلوه کال چا نه چې تاسو کوې دروست ژوند هیڅ پاتل لګی تیار نه نو غره د دنیا د اسکه دا ډې رضایت لګره په من د دنیا دا ژوند تیرې اوس دور کې غړې په من د تیرې چې وای چنن د جمی راغدا او اکثر حیران شيخا نم د جمی راغدا د جمعه سم رازل او یا چاته وا چنن د زیارت راځي یانند ایتوار راځه ما پوځي د دغه د درې غندې شي وي وخت د یو پر ډبل بار د رقم شوې د وخت نه برکت چت شوې دي ردا دنیا ته د لمتاو القلیل اواخت دا غور ل د پااره داغه چې چا دا الله نهېږي وال <سؤال> س لم او ظلم بهون شي په تاسو باې پاې د تار د هډو کې د کجوې دومرره زلم د غبانمونونه نقیر نه قیر فیل فتی لاتهای وکې د د کجوې په دی منځ کې یو تار دا چې تللی دې حددو کې بهې منځ کې نهما ته کوونه یو درې کومل چې ای تاسوونه راګیر و تاسو رمن د م د وجه چې هرار نه کې مرکو بادشاهان د دې دنیا ته لیری وزيران د دې دنیا ته لیری فقيران او ملنګان د دې دنیا ته لیری ما ته بخامه خامو دا کفن به ما ته خام خاموم دبل زلا سر وصل به ما ته خام ما ته ته خام خامینهږي کدا نی نو عمر کو خام خام راځي ډېر خالد دي د مرګ نه ډېر ته ته او کلا ډېر ته ته او او اذال منيه تو ان شبق افاره کله جمرق پلی نوکار خقی کی او تانه دا روح راودی نو تا تا با وټن بیا پته اونگی چهی او دم ہی او تعویذ او ہی سی او ډاکټر په دی و حق کار نته کله جده مرغ واخ راشی دوایانه کار تری دی ډاکټرانو کا مقلان شي دا غی عقل کار تری دی د مرغ واخ چ کله راشی د تتكونو کمای چې تاسو یو د کومل مو راګیر بې تاسو نه بیاله اسلام ویللی دي اکرو ذیکه حاض من لذات یا یررو ذیکه حې من لذات د مګ ول ډیرر ډیر کوئ ځکهڅوک چې مرگې عادې الله د در ل نررموي دا هر وختې انسان ل په کار دی چېیلس شلو میټ د پاه پرت کې کی او کینی او سرخ کته کووي چې یا الله په ما به داسې ی وخت هم را چما با زمانہ بد ساودی او, او ما ته بغیر چا پر خلق ناسی او خلق براته جاری او ما نه بساو تی یا لدا ته وقت بر ازی چې زب کو گو بانو چچه ما به خبر ته یا لدا ته وقت بر ازی چې پغتنګ زای کی به ما کی دی او گاته برابر کی دی خار برابر سرا واچي زم یکه واجب پات شو نو دا سوچ خام خا پرست کی او دل کول بکار دی دې سره انسان دا لذات ختمی گی. دې انسان د ګناهونو له مننه کې ښا عین مات وې کله چې ستن قل وقل مناع عن ديارك ويهدل قد دارا بدارک وې دا مر چې دغه بتا د کور نه بې بوزي او یو بل کور ته ملي بوزي جاده خټو کور دی, دی او د خاور کور دی د خاور او کور ته ملي بوزي پر سترو کې بې چینجی هغه وګړي او تاسو پر هیڅ کور کې بې پنځاستنګه وګړي دا چه وقت را روان ده، هردوکی بشه، دانچه بشه، ختم بشه، نو نن غرور و تکبر که آمال و طرف تا توجونه که مرگی آدووی، مرگی آدول چه ده، رضا ده انسان لذار ده ختمه ای نما تکونیو دره کوم الموت و کمزه لرا تاسو لراگیر با کتاسو لرا مرگو منگا بانه اوس اثر نکی ده خبری زمگا زنو ندر کلک شوی ده، دی استغفار دیرویل پکار ده، دی استغفار سر ده انسان وله كنتفیبرو جي مشاید دا اگر تاسو په قلاگانو مضبتو ک و ان تو ص هم حضرهتون قول الله اواتکی مشکال دی پذهن کے سائ ک چرطور سیگی دی ت خوش اللي نوایدي دا طرف الله ل او ک ون توص همم ک چا طور سیگی دی ت صحتون س تکلیب یقول نوايدي حاضي ه می اندي کااد طرفره كل پغمبر اسلام كل میراند الله دا ټول دي د طرفظ الله که مصیبت ته و که تکلیب ته زداد اللہ جلی شانوهود در طرح پرازی فما لہا اولائی القوم الائی قادونی قومون قوم حدیثا سشوی دی خلق اللہ چنکوئی گی حدیثا پر خبر بانے یا سشوی دی خلق اللہ چپوشی پر یو خبر بانے دیو بسی آیات تا گوری ما صواب کا من حسنت فمن اللہ اغا چو رسی گی تا تا من حسنت سمی کی فمن الله در طرح پر لانا وما صوابك من سيئه فمن نفسك اعرت اور تیګ تا تم سيئه ستكليف فمن نفسك نو دا ستوګو د ګناه او جنار فمن زنبک فمن نفسك فمن زنبک ګوره مخک یاد کی دا وي چې دوی وي چې مونږه ته خوشالي خوشالي او تور سيګن وې دا مونږه الله را کړي دا اې دا هر څنګ سره الله تر په دی او چې کله تکلیف راشي زدا ته سپره کړه دا ستاده د اسپیرو والي د موږ سره دا چلکی نو هوا ته دا هر څه د الله دو طرف لري ګوره تکلیف او مصیبت دا هر څه الله پیدا کوي اوس که خاط راضی که کات راضی کا او که مال کمی که انسانان مړيږي دا د الله دو طرف دي او که پټه راضی مالداری راضی او د آباد کال راضی نظام د دا الله دو طرف دي دا هر څه د الله دو طرف دي لکه څنګه د مصالح اسلام باندې په پالنی له یا تو ی موساه بدپالی بیننیله دا تهپی د بیاله سلام حث کېي بدپالین نه شته دی اوس زګه معشره کې داسې خبره ډیررې زیات موجود دي چې خلک غس پیراللی ګنی ل کوی ک د سلای د ښ اواز به د سلای ښنا وي دا, دا, دا په کتاب کې راغلی دي یا نور ډیر دا دی داسې خبرې دي چې یاسمونږ ته معلومی نه دي ځکه شکر غ الحمد اللهمونږ خبرې غوم الله پهه د خبرې ختم می ډې دا چې خبرې دي چې هغه موجود دی په معشره کې سپوالهشته سپواله شته دیهشي کې سپواله شته نه په کور کې سپ وال شته نه په زهې سپره وال شته نه په ساار کې سپیر وال شته وایینتهسخوا لږ چا کله چېته اوس دی وور پسې یاد کې دا وي که چر ته خوشحالي نو دا الله د طرف ده که تبلیوي نو دی انسان د طرف دی لو خوشحالی او دا ددې د موجوي مکې یاد کې وئ هر هرڅ الله د طرپدي خوشحالی او تفلیب هرڅ د الله د طرپدي او دلته کې وي چې خوشحالی دا د الله د طرپ ده او تکلیف داستا د طرپ دی لو کارونه ټول الله کوې خسته جواب دا دی کارونه ټول الله کوي خو د حه د نیکي نسبت ب الله ته کې او د ب نسبت برتهځان ته کې یاد داسې چې بدی او نیکی دوواره الله پیدا کړي دي خو بدی چې دا نیکی چې دا د دا د الله او عذاب او عذابهګونه دا به تاته د خپل د دغه د وجنرسسی د ګونه د وجاعذااب او نویبت دا تا ته د خپل گوونه د واجنسی وارله کا لناې رسونه اوګلی مار لګلی تا ته د ماار لګلی تا ل لناې د خلق د خلکورسرسونن پیغمبر و کفا د لا ده او کاپی دی الله زه یعنی مطلب دا چې ته دې د پاارین چې په خلکو خوشحاله راوللی په خلکو تکلیفونه راوللی ددي يات هم دا معلومیږي چې خوشالی تکلیب دا نبی سلام ن شي راې د چې خوشحالی او تکلیف نبی ل اسلام ن شي و نو داسه وا چې دا د نبی ل اسلام د طر پرې مو یو پ ول ف د تالله چا چې تعبیداریریوړ د پیغمبرلو قینا د تعبیداریو پړله ومن تل لا ف مار سر لا چې وار دا نو نه دی ګرز مونه تا له <سؤال> ب لدي باندې ساعت نه کوونکېقونه واې ساعتتون منل دي منله ستا خبره مونږ مرو او فضا به وم م نهند کا کله چې اوزی ستا د خواانه بهيةتن ش پې توفهته من همې واړه ل ددناغیر لا داغ نهتهقول چې والله یته ما یو بتون الله لېغه چې دی شپېتیره دی ته وویل شو چې ګوره ل بیا رسول الله صلی الله علیه و سلم دا و خیلک تاسو متو رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم ته ویل شي رسول الله صلی الله علیه و دی دوی ته ویلو چې زموږ خبرومله دی مانی نه چکاله د دې د نبی له سلام څخه نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف څه مش مشوره کوي فعالو ذالهم ما قوالودین وتوکل علی الله ما قوال او ځانستاره په الله باندې کفا بالله وکیل او کافی بالله ازم ذعر افلا یتدبرون القران عیب ویل سوچنه کیفو قران کې کی ګوره دا معلومه شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف څه څه مکوې دا غو دې په باس او دا آیات ندام معنی مچو چې دا قران کریم تلاوت کړي د قران کریم کې سوچ او تدبر دا صرف تلاوت نه دا غوړه پ تلاوتم ثواب ملایږي دانه چې په تلاوت من غواړي چې په تلاوت ثواب نه ملایږي باځه خبر وایي باځه خلک دا وایي چې دایي وایي چې په تلاوت سواب نه ملایږي دا هره خبره ده قران ته صرف په کتلو باندې ثواب ملایږي د قران باندې پوي ګنافه مجلس کې نپدیکم سواب دی خودی کی درجی دی یو انسان ته کې سوچ کینو هغه د تلاوت نه خړې اڤلا ی تدبرون القرانه دی په دای سوچ نه کې په کې ولو کار نه نه غیر الله ای چې ته دا تر پر غیر الله نه لوجدو فيه اختلافا كثيرا مونږ له بده ای په دا اختلاف دی په کې اختلاف دی ګور آغا یو مصنفو مې خبره کوي وا انګريزو هغه دا خبره کوي وا چې دین اسلام او د قران پر حقانیت باندې دلیل داري چې کله زمانه تیریږي د زمانی په بدله دوه طرفه کې اختلاف نه دی واقع شوی زمانه ډېره داسي تیریږي سلو په سین د وسو کال راځي او قران کې اختلاف نه دی پیدا شوی د انسانانو قوانین چې هغه بدليږي را بدليږي وقت او خلق او په قران باندې د اعتراضونو پیریږي خو هغه اعتراضونه هغه روثو ختميږي اغه اعتراضونه واخ واخ ترخه د میږي چې کله دنیا نوي کیږي او د قران کریم باندې چې څومره اعتراضات وو اغه اعتراضونه ټول ختم شوه اوله د دبرون قران ولې دې څوڅ نه کایو قران کې کچا ته دا د ترا بدل ور الله نه مخه موندل به دي ته دې استلاب دې وېدا جاء هم امر من الابن او الخوف اضع به دا منافقین و بذا څه نبی عليه السلام مجاهدین jihad له لوري ګره د چې کله به واپس اغیرال رال هغوی به دشمن د وجه نه سپه واض کاره خبره نهخوره ددلته مجلت کې به یو معلومات وکل د سپانو نه به معلومات وکل د مشران نه به معلومات نهکري د سپانو ته به یو چې خبره معلومه وه مشررانو ته بلشانتې خبره معلومه وه لدي به فور چې یو چاه خبره واورې نو به سه غبی خورروونه نر منافو ته داویل چې ګوره خبره خوررووي ما دا صلی الله علیه و سلم د نبی علیه و سلم له تاسو کې د مشران له تاسو کې بیا علاقه ورته او اېدا جاءهوم امره من الامر بالخوف کل چرای دې ته او کار خبر د امن یاد یاري د دا امن داده چې مونږه ته ان شاء الله عمله وکړو یاد یاري داده چې دشمن په مونږه باندې حمله کړي عذاب به لدی خو ری اغه لراه ولو ردوه اله رسول کې دی رسوله و هغې ل پیغمبره ل سلام ته ر دورو په ماه داپکول مونګ و که رسول هغې ل پیغمبره للی سلام تهویللی لمې می او خاوندانو د پوهی تیل هم دد نه پوه خلکو سره به پناسوو ځکه د ریاست بعضې عموري د وطل او د ریاست بعضې عموري چې په هغې باندېتون خلک نه پوهږي د هغې باندې سررف د وط مشران پوهږي نوله لی ما لري نه معلوم کړی به دی لره هغ کسان یتن بتونونه ااخل دی حکمله را من هم ددي مشررانونه ګوره بره مشرانی داغ نه کته او خلکوته بیا پ طرقبان للاغې تشرق ولوله فضل الله ععلیکم که فضل الله الله به تاسومانې ورحمت رحم اللهله تبا مشاطان الله قليله د تاداری بک و تاسو دشیطان الله قليله منظر لگو به نو ک داشیطان دی دا منافکان دقاات ف لا په جو ک په لاه الله کلا تو قلب الله ن که ب مدار دی ته مګر د خپل ځوحر ریل مؤمنین اوسیز کا ممان په جبانې اصلله وکو فبا ل دا زر دی چلله به بند کې جنگ دغ کسانو کفرو چې کوفرې کړی والله اشدوبعاصل وااش تنکیله الله ډېر تق دی په ج کې وااش دو تنکیله ډېر سق سزا ور کولو کی مای یشفاع شفاعتن حسنته لكل له نصيب منها مای یشفاع شفاعت, شفاعت حسنه مومنان ترغيب ورکه چه مومنان خفه کارونه کوي شفاع شفاعت حسنه عبد الله بن عباس رضی الله تعالی نوې وی شفاعت حسنه دي ته وي چې د خپل کوپمنث کې روغي جوړه کول دا شفاعت حسنه ده یا دا خو نه دا دې سره ثواب حاصلږي یا غایبانه د بل <سؤال> مسلمان دپاره دوعا کولو حدیث کې را دي او درغا رځ الله تګ رسول میرسو صلی الله عليه وسلم پر معي دي چې یو مومن مسلمان د بل مومن دپاره دوعا کوي نه داغ د پااره د غایبانه ته دعا قبلب لږي او کله چې یو مسلمان بل مسلمان ته دعا کوي نو دغ د پااره الله یو پرارشت م کرن کړي ده او داې دواو کې چې یا الله پلانین نه دا وکې دا وکې دا وکې مخق دعاګانې خو ډیر خلککې خو عام او خاص او قاتو کې چې دوا کې نو یا الله داسې وله وکې داسې وله وکې دیو پرشتهلهمو کې د هوی امین الله د ستا د دوعا کو بول کې وکه او داته ته چې دغ د پاارتته غړې الله د داستاله همدن کې ن ته شفااتې حه وئ م اچپ شفااتتن حه تن سووک شپارث فستا رسول الله صلی الله علیه و سلم فاطمه چې سوکران صحابه او نبی علیہ السلام موږ ته د لن شر پارس وکي شپارث ولونکو لکه ماته وای چې نبی علیہ السلام خیر ده د آثار ولونکو لو الله ده الله د الله پیغمبر چې کوم پیسا لکی هغه بیا کیږي نه له الله جل شانه د خپل رسول په جبهه ترکم حکم کول غواړي هغه بجاري کیږي او تاسو له شپارصو کې نو اشفعو توجو شپارصو کې تاسو ته الله اجر ورکړي لکه مثال په توریو حضرت من تعالی راغی اپ خوکه در سره بل کستا سيغت ہوئی جدل کرس په کار دنو خیره د حاجتي پوره کته خساره واپس وله درکي او تاول کر د ورکو تاور سل نو الله با غبل لو ما یا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلمي دانو على الخير کفیږ یو سړی بلته د خیر کار حکوو کې گویا کې دا کار د په خپله وک لکه تا چاتهویل چې ازانانوکه ازانوه هغه ازانوکوو د دې اززان دا سواب دا به اللاجل دشانو طلم در کوې یو انسان دا تا چې دا زمونه سره درس ته کېظان سره دی راستو د چې څومره اجر د در سغته میلاېږي هغه اجر به ساتر میلاږ دانو على الخير الخیر کفه ږي یو انسان سانتا دی چے دی پلانکیلا ملمسیاو کا دل روڑا اور کا جدا خیال چاتا لو ادالوا علی الخیر کفاعلیہ نیکی کی طرف تو خود نہ کون کے داسلے گویا کہ دانی کی د دا پخپلا باندے او اس کا پخپلا باندے او کار واسطے نہیں بل چاہتا ہوا چاغا غا کارو کی نو اللہ جل شان رو بدل اگ شان تے اجر دے کی ومی شفا شفاتن سی یت ی کله او چا چ وکه شپارارت بد نووي بد د د د پااره کپلو منهابار د دی بد شپت ک چ دی شرت دی یا چوغون خووری کول دلو کسانو په من کې چغلی کولدي نه دا بد شپارت دی نزلو کسانو په من کې چغلی وکړه هغ روان شو نه چې هغ شو غ روان وکړل د چې روان وکو مته دستا د هغوی دګونه هغه بوج غستا او بوت ه یا غیبت ته بدې خبري د خلکو پسې حدیث کی راوی رسول <سؤال> الله صلی الله علیه و سلم دی یو مومن قتل کی صرف نیمه خبره با نیمه خبره اوکا او په نیمه خبره با دی یو مومن فقتل کی اندادو کو د قیامت پر رب الله جل شانه سره مخامک شي او دغه په تنديب ای لګلی چې آیۃ من الرحمه الله دغه الله جل شانه د رحمت لنا او نه ده او دغه د د الله د رحمت له بهار ده وکان اللَّهُ والله مکلشي مقیته او دی الله په حرم شبانې مقیتهطاق وَإِذَا نګاحبان و دا حي تون بحيیت فحيو فحيو بیاملله کله چې پیش ک شو کي شي تا ته سلام کې راضخت سلام کله چې سلام در کې ته فحو بیااحسن منها ل سلام جو بر کې بیااحېملله په غوره سره له داغ او رددوها یا واپس کې غه ان الله كان على كل شيء حسيبا یقینا ده الله په هر شی باندې حسيب 아이 صاحبنا غره اي دا یاد اصل خبره داله چې وسړی تا تخصه خبرونکې نو توو تناویل هغوی خبره وکړه غره یو سړی تا سره لیک خو وکړلې نو د هغه نډر خو کا هل جزاء الاحسان الا الاحسان د احسان بدله احسان راځي د نیکای بدله نیکای راځي نو وسړی تا سره سلام وکړي السلام علیکم نتا ته جواب کیو وای وعلیکم السلام ورحمت الله چغه دته چ السلام علیکم ورحمت الله نتا ته جواب کیو وای وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ګور عبد الله عباس رضی الله تعالی نو د هر یو شی یو سری او د سلام اخیری سر هغه برکت ته اخو اپ کینيسته جواب ومغ ترته وو او درجاته دات به په سندو اخره سلام وودینا بس علیکم وسلام او و رحمت الله و برکاتو اخو عزیزا اگا ابتدا چیزان لجو او اولانے سلام چاکو اولانے سلام اگا ابوذر الله تعالی دو رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته السلام علیکم یا رسول الله صلی الله علیه و نو دا اولانے سلام دا ابوذر غفاری رضی الله او سلام چنده نو دین سره کور کی برکت راجی دا مونږ ته دومره خبره نه کاری خو دې ژر پور کې برکت راځي جنگونو جګړې ور سره ختميږي تکلیفونه ور سره ختميږي سلام دا دواره السلام علیکم ورحمت الله سلامتیه دې پتا سرباله رحمتونه د الله دې پتا سرباله برکتونه د الله دې پتا سرباله سلام وکولې دواره کورته جنټان ور داخلي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زمونږ استاد مولانا عبد الواحد صاحب سلام الله درس شروع الله جل شانوری الداعی درس بخير کر اور سره الله بخير کر اور سره ناغه وی منسان د څه کوړه د نکیګي لکه بوجود وي هغه ته چې نه سلام کوي نه کوړه د نکیګي د کوړه د نکی د خپل آداب دي خپل اخلاق دي کوړه د نکیګي خیر پر آدنه کا اللهم انی اسل خیر المولج و خیر المفرهج بسمله والاجه او بسم الله خرج نه ووعل الله رب نه توخت کل نه دا به او د نه به چې کور ته بیا باید چې السلام علیکم ورحمت الله وبركاتو. او دراکات او په کور کې دربانې تابانې په سلام باندې سک مکی شو نه توته و ععلیکم سلام الله او دا ورته ووایه او چې کور ته وردن نه شوي سوک بسم الله په قسم الله کور ته وردن نه چې څوک د د سلامو کی د هغې خسته جواب ورکا یا ستا استاد دی هغ کار کړی دی نته د هغې نهښ کار وکه مطلب دا دی چې ولما دا خبره کوي چې د قول حسن جواب په طرريې احسن سره وررکه یعنی د ښ جواب په ډېر خ سره وررکه نو د ښ جواب په ډیر خ سره ورکول دا ډیر جائز دي او خ ده و دا خوېتون ب تهیتتهو احې منها کلچه سلامو کی تاستا بی تحییتن کلچه سلام در کلچه تاستا په سلام فحیو بی احسن منها نجواب په پر سره سرزینا و ردوها او یا واپس یا جواب برکی پشان داغا این اللہ علا قلش انحسی دیکنن دی اللہ پاہر یو الله حساب لا اس اللہ لا الہ الا ہوا گورے حصود ہے انہیں سلام نے کہا چکم انسان موسکے کم انسان تلاوت کے کہ کم انسان حدیث ہوئی کم انسان بیان کئی دا فقی تقرار کئی کتابون تناس تے طالب جان دے او یا قضا تناس تے قاضی, قاضی دے پیسہ لے کئی یا یو انسان دے اغب باہت کئی پاپکہ کے لگیا دے دے فقی باہت کئی یا یو انسان دے آزان کونکے دے جماعتی کم انسان مقیم دے مدرس تے خلقو تے درس کئیو زوالان الجنا کو ت سلام پر پڑے کے فتنہ دا اس کم انسان چلے ڈو کے شطرنج کے تاش کے دے تو سلام نے کہ کافر تو سلام نے کہ بربند ساری تا ای انسان باتھ روم کی اگتا تو سلام نے کہ او ای انسان خرات تون ان کے ہا کہ تو او گے نوبیا اگتا سلام بس بہ ساتھ جان روڑے تا کینے کچھ یقین دی پڑے خبر رئی کہ زوات سلام اوکم نہ دے بہ ما جان سر روڑے تا کینے کچھ شریو سلام نے کہ چکل او کوم انسان هغه غانی بجانی وی او لګیاله ټنګ ټکور کې خپل موبایل ځان ته پټنګ ټکور باندې له ګولې لري نغتاب السلام نک او کوم انسان چې کونتاره مونتاره انځي او دا مارغال نه دی نغتاب ام سلام نک دا ټول خبرې چې دی نو د ذکر کړی دي علامہ صدرالدین العینزی رحمت الله علیه هغه په شیر کې ذکر کړی وق تعلق استاد م مطګون فا د ختاون تنفع زیاده تو تنفاو دا ډیر شیرونه عې کر کړي دی خوتان س په پتو کې و کم دی ال لا را ه الله لجم نه کومیلای اون لقیامت دی الله چې د نی لاک دی عبادت مګر دغهی والله د خاام خرا جم بهې کتاب رارنې د قیمت تا لا رې بې چې نیې ش پاغې کې ومن اصدق من الله حیثسه او څوک دا ریسنه د الله تعالی په خبره کې په معالقوم فيه المنافقین فیاتاینې منافقان وردلې شو مسلمانان نمونه بکانو په مبارک دورلې شو دغه تکي بعد یې وای چې دوی نه کل راو پس شو او دوی نه دوه واپسای په وحکې منافقان د نبی صلی الله علیه وسلم نه راو پس خلکو یې چاوي چې جنگ ورسره کوي چاوي نو په طرف خدا خبره خطا ده مفسرین وای ويشه كم خلق مقام مكرمه كيو سيدل اسلام اخكاره كوو دا كاپران و مدد كوو نو مسلمانان معامله كي مختلف شو جو دي سرسول كوو وله اللا وي شدا كاپر دي لره كي فما لكم اسلام اخكاره كيو پزره كي مسلمانان نده فما لكم في المناك قلع فيها تيمنى پس دي تاس للا چشوية تاس و بارد منعا پكانو كدوڑا للي والله ورقص ومد ماكا الله <سؤال> لا کو دی ل په سبب داغه چې دی کیا توريددون لاان تهدو مننظر لله تازه غواړي چې هدایتو کې هغه چاته چې مرران کړي دله تا لا یونزر لا فما پهمه یونزر لاو چاله چې ګمرانې الله تالهافان ت د لهغ سره پس پیدا بن کې تاغ لرلارو او د همدې غواړي د ی خو په خپله کاپر شوي د خوتا سوزانان سر کاپر کي دو واړ دی لو تکفرونه کاس چ کو پرو کې تاسو کم کفرونونهکه څنګه چې دی کو پر ک دی خکوونه سوال نو شي به تاسو برابرو فلا تر من مولليو منې چې تاسو دد نه دوستستان حتا در دی پور ی حاجوفی سبله چې دی جرت کې په لاه دا الله کې په توانل لو که چرتهواړېدللی پخصضو همونې س لر او ژ می دی لر حييت او جدتونون چې کمم ځای کې پیدااپل تاسو ل را واللهته ت من همول والله ن شوره او منې دله نهسووک دو سو داې ل الذي نه یو سوی سولوعل کو م مگر غ کسان چې یو ځای کېږي دا کوم سره چې په میستاسو په می دهغې کې میثون پهخ واده او ل او جا اوکو می را شي تاته حثرت اي يقاتلكم في جنگو کی تاسو را یو قاتلكمهم یا جنگو کی خپل قوم سره یعنی بس بسبندی د خبره نه جنگ درکره نه کی بس بیا پرې د بیاور سره جنگ مکو ور انشاء الله ولسلههم علیکم کړه زاحید الله نو خامخذر اور کړي به ودې پتا سبانه فل قاتلكم لوخوخه جنگ دې کول تاسو کینہ تا دلوکم تہ چاندے جدا ستاس نہ فلم یقاتنکم اوتال کر جنگ ولو تو وال کو الیکم السلام اوی غرضن تا استا رو وجولا سماجال اللہ الکم علیہ سبیلا للہ غرضو الی اللہ تعالی قد ایمان السلام مطلب دا دے تا سر جنگ کی جنگ ور سروکہ چ جنگ در سرانہ کین اللہ استاد پار گیا صداق نہ مقرر جہد تو چ تسلی میگم دتا او تو تا چ نہ وزنن بنے دینا نه دا د زه ج دا ظلم دی س تجدونونه آخرې نه یدونونه زر دی چې تااس به پیدا کې او به موې نور کسان عباس رضی الله طالان و چې د سدو د غطفان س کولی و مدیین سره میدې پاتې کېدل دې ای یاد د لاندې وي مدیینې سره ندې پاتې کدل د اسلام نو بی اغسطو دیر یاد پارا مسلمانانو خواستی بی اونگو مسلمانانیو زان بی ساته دیر مسلمانانو چی دیر آبانی حملہ کئی نچابا چی تین تا پوزو کچی تا اسلام راولی دی نو نبی علیہ السلام تا بی کنزل کل چی آو دا پلانے پلانې او کس ما کسم کنزل بی نبی علیہ السلام پر چی اوقتا او چی نبی علیہ السلام مرگر و سرم شو نو بی بی اونگو مسلمانی ستا جد لذا غریب حکم ذکر کی چدی که څام نشو لوقات لکه خاطر نکي setan ji do nazar re je pita so paida ke u ba mu me ta so kharidan no khul ti uriduna che gwari baray ay amanukum che ta amun shi ta salawaya amanum qawmahum ta amun shi dagh al qawma kull ma urud ila al fitnati kala chede har jal che nay wapas che ila al fitnati kull ma urud ila al fitnati har یعنی مخکې شي شته اور کې سووف عاددو دی سرکونج نوندي پاهغې کې پهله میته جي نور کو بس دی چریدي جدا شي تاسو ول کولی کو سلامما اوونهخورور دی تاسوته تا تا او سکو دی هم او بې لاسو خپل پفضوون نو س دی لر وقتلو هم ووج دی ل را ح سق ته همتونم دا کې چوندل تاسو و لاکه جاله لکو ما مسلانن مبی نه داکه مزې ساعت ل باندې پوخت دلی نو دا پر چې اول ګولړی ون کې وای چره دا ګولړی واللهکه د ګولو سره دی ته به او که د ګولو سره ته به خل شو سربا به راې تنن بغللو وم ل دغه شانت دا منافکان جدی دی تنسییتو کې را غواړی چې ګور سم شي زمونږه خلاب سازې شوونه م تاسو کافر او سر نور کافر او سر نور درته یو غو وخت وو خراجي ونه غواله حمله کې اساسه د وجدہ تاسو موږ ته لوی تکلیف جوړ کړي تاسو پر بار کې کاګل انګیه سم شي ځان هیڅ کې کوم مسلمانان کېږي ما مسلمانان کېږي ما مسلم اسلام د نه غوړو سم شي بس راځي سر سره پاتې کېږي مسلمانان کېږي ما اسلام د نه غوړو سره په میدان د نه غوړو او چې بیا موږ ته میږي په دې وولو سم نه نو بیا وله <سؤال> تنن وله وي ستې <سؤال> سره ويله برابر شي وماکان للی مؤمن لا یتله مؤمنن خا ولهیکم دغه ک ساننج الله ل کوم عليه زپه مبی ما ګر وللی دی لر به تاسو باندې پخت ب پوو دیل دا دی تاسو وتول نهنسیت و که چې سم چې لکه روواې م کو وئ چې سم چې سم نهنشلو بیا له ست وئ و ماکانه للی مؤمن یله مؤمنن الله خوان ددي ای لوور هم حکم د مومن د قتل نظام ظان خیال کوي سنه چې مومن د نه قتل شي ګوره قتلقدرې قسمري یو قتل خطا دی چې یو انسان دی هغه د بلې نه په خط کې وجله شي یو دغه قتل دی یو قتل عمد دی قصددن سووواجله نو قتل خطا چې دی دا بیا په دوه قسممه باې دی یو انسان دی بل دځې کوچ اخکار دی په ښکار باندې ګزار کو او چې وی کتناره انساني مشته وو بس په ګولایت انسانو لګید یا هوای دځې کولې او سړې ترونه یا خطا او ګومان کې چې خیال داو چې دا کافر دی او هغه مسلمانو ورست شو ته دا مسلمانو یو دا قتل خطا دی دګي یاو داده چه غلام با به ازا دی یا بهیت وررک او دوم اشتې موسل سر رووجي دي دوکې موسل سر به دو اشت په قتل ختا کې او په قتل آمد کې قزدن چا درول د قزدنې بل سره وهجو جو د دغه وه د قتل وه سامان هم د قتل توپکو چاړ وه کوتاکو پهې باندې سړی جو نو پدی دی کې کېساسه کومه لري وارسان وي چې موږ په کېساس نه خل نو هغه له دیتور کې سنو خان بولو کې خاص خانو کې بیا پاګې کې قسمه دي وخان کم کم دی نو پاګې کې بیا باز کې دیت مغلزه د سخت دیت په کې پاګې کې بیا سو کې پکړې لري د وخان په کم دی او ځوانانو کې پکړې لري او بودایګانو کې کم دي دا څه وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا تبصيل به کډېر د اماده یو ګډرې قسم دی چې ضرب تاسو په پورشي نه د راتل د مؤمن لاره چې قتل کی مؤمن بیا په قتل عمد کې بیا شی بیا دی او قتل خطا کې خطا په ځان کې دا خطا په سیل کې دا خداغه بحث مونږ نه کوو مونږ صرف قتل خطا وایو قتل عمد یعنی یو سره د نه په خطا وځل چې په هر ځو په ګاډي یو په دا بده او یو سره د قصدنو وځل وا معکانه ل م لېناب یو مومن ل را اقتوله چې قتل کې یعنی جایزول نه دي چې قتل ک یو مومن مګر په ختا سره را لږې د را لګېلی دو اوس یو بلوجې ک نه په یو طریک په بلله طریکې یو بلوج چې الله سره مخامخ شي چې یو یو لکووي در سرم نی یو چو نظر سرم نی, نی. د چا د سر د چا د کو د چا د بل ځای د قتل یا زخمی کولو د دا, دا کوجیش ب چرتمنه کې چې بل انسان ته zarar او nuksan او تکلیف ورسي وری اورز دا چې د اروا نه دا چې ستانه بخامه خاطر دنیا کې قتل زو راوروي نو اخرات کې به کم وي ومن قتل مؤمن فتوان چا چې قتل کومؤمن په خطا سره فتعریذ او عقابه مؤمنه پس لازم دی په باندې آزاد د غلام مؤمن ودیت مسلمت الی اعلی او دیت پارل شوه د وارثانو د مړی ته دیت پارل اخطار دی وارثانو د مړی ته لا ایه سو دکو نظر دا چې دی صدقو کی ګور دیت معقوله شي ګور کپارانه شي معقوله پر خبره تاسو ځان پرو کی یو سړی دی اغا بغاړی باندې بغاړی باندې معصومو یا بغاړی باندې لويو ندا کوم وروف لار وته چې موږ ته زمونږ زبان دیت بیات د را وړي هغهته پیسې منګ ما کوي دی خو کپاره چې دا هغه نهمات ک د مور پلار په ماپ کوله سره خ دوه میاشتې مسل سر رووجې بنیلهغلیل دوارستان د مري تهلا سر د کو مګر دا چې دی هغوی سرده کووکې یاعری ماتی کې پایینسانه من من ک چر او دا مړه د داس چې کوم معدووي لکوم چې دشمننو ستاسو دپار وو ممنونه او دی مومنو فقاة روكو مسلمان شهو فتحرير رقبات مؤمنتين وعزادون للغلام مؤمن وانتعان من القومين فقاة روكو جدا شكومنا بيناكم وبينام ميساقون جستاسودا غيبو منسك معاهدا وعدوا فديت مسلمة إلى أهله لازم دي لازم دي پا قاتل بانده ديات فار رشو إلى أهله وارسانو دمبرو تاه قبې رَقَبَةٍ او زول دي د غلا ممن لَمْ يَجِدْ ب شَهْرَيْنِ شاره ته مون د تاسو غلا نو فسی شاره تې roj به دوه میاشت پا ل پس تو من, من الله دا دا توبا دا تربا الله نه والله عالی من حکیما عالی فوه حکمتو و ومیقتو المومن متعامدن اوز دا دا قتل عمد ذکر کئی قتل عمد سا مطلب دی قتل عمد مطلب دا دی چیتر او لگی او یو سرے په پا قصدا عمدا کو یعنی تاور کسی توپک راگست ری پا توپک دی مرکو یو کس د اغته په چه باې او قدن قتل اویت د قتل دا استعمال شو و یل مؤ مؤ متامدن چا قتل په فقطقد سره په جزا جههننم نهزاده د جانم دا خالدن شوها همهېشبي په دی کې و غضبل الله عليهې یو غو صدار کر اللہ پا اللہ اللہ اللہ اللہ و و او لعنت کړے الله په د باندې او عذل او عذابن علی ما تیار کړے الله دل عذاب رظیم او عذاب لین حضرت ابو هرره رضی الله تعالی اوئی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې دوه هلاکو هلاکون کو شیانو نزانو ساتي هغه کیو داده چې چار مؤمن پناه قه باندې قطن کو عبد الله بن عمر رضی الله تعالی اوئی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ویلنی کې د یو مؤمن د قتل دون الله جل شانه او ته د دنیا روانېدل ډېر خوफ्टी دنیا له ټول روانه شي خو یو مؤمن هغه د څوکاتل کې دا ډېر لوی جرم دی رسول الله صلی الله علیه و سلم وویل کچاته د یو مومن مؤمن وقتل کې دا ټول ځمکې او اسمانونه وال شریک شي نو الله جل شانه او بدا ټول ځمکې او اسمانونه وال جهنم ته زکه دی یو مؤمن په قتل کې شریک شي نه دی ټول دی یو مؤمن په قتل کې شریک شي عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ماویل دي زه خانه کافي نه غېر چاته رتواب کو تواب کو خانه کافي ته وی چې تسم رکو له اوستا خوشبو سم رکو له رسول مژیداره ځو ته سم ر دا عظمت والے سا عظمت سم ر لوی دي ستائذ سم ر ډېر دي قسم میری په هغهه الله چې دا غ په لاسو کې زما سا ده یعنی زما د سا مالکغه دی د مومن عزت او د مومنرمت د مومن ووي او د مومن مال چې ده سا د ډیر زیات درون دی خلک خکابې او د خلکوله پې وي لګوره خ کاابې تهي او د خلکوله پولی و بل طرف تخلق وجنه خانه كعبه تدي حجل لا شهده حجل لا شهده بياوابس راشه دي يوم منعوكي نغور اللار خانه كعبه تا او ده خانه كعبه نبياوابس شهده ده ده كعبه نلوي عزت و حرمت دار مردمومين و انسلمان ده کاغه تا کنزل هم تاو قل نه ده, دمرا،, ده دمرا لوي گناه ده لکه خانه كعبه تجري کنزل و قل ده دين هم لوي گناه ده قتل بندوبس هم تاو کو گو ذ خانقابه نه خانقابه چې دروازه ته داغه لوی ګناه تاسو ته ځکه حدیث نقل له چې ذ خانقابه نه لوی عظمت له حرمت ده مو د مؤمن او من ګنن دیوبل په بیزتایه په تلګی دی نیو دیوبل بیزتایه کو دیوبل سپکواله کو دا ډېر لوی ګناه دی او مې پتل مؤمن چا چې قتل کو مؤمن په کثره د بدله د د جاهننم دی خاالظل پ همې شوي پ پهې کې و غې بل الله واري و غذببل الله وا غزر پر اللہ په دبانې والله نه هو لاهې کړی په بانې و د عذاب ل عوی منلووي ی وال <سؤال> نه منو تن ف تیل لا پ تو نوجهات چې بیام خیال ک سر چې پهجهات کې سړی ب وژلی اے مومناں کله چې تاسو سفر کوي بلاد الله کې نو تحقیق کوئ ولا تقولوا معي لمنلقا آوچا ته اوږ ورځي الیکم السلام اتعجت کلمہ د اسلام لا اله الا الله وی لست مومنا چې مومنني آوې چې لا اله الا الله توه چې نه تا کافر تطلب <تبتغون> العارض الحياه الدنيويه لا تاس طلب کوي سامان د ژوند د دنیا په عند الله مغانم كثيره پر پني زاله غنیمتونه لري دي كذلك كونتم مل قبل دغه شانتي وي تاسو مکد دینا قد تحقيق بومن کو سړي ب موجو فمن الله عليكم احسانك الله پتا سمانه فتبين لتو کو ان الله انه لا بما تا منو پاس د عمل کوي تاسو خبردار دي لاویل کا یدونه برابر نه نا ناس دی ناست خلک منل میې نه غیر روول ضرر دی چې نوې خاون دا د ضرر او دا د مجاهدي نو مرتبر دیکر کې چې کوم خلک دا لا پلاه کې سړی توول در روژې چې د شپې اعبت کوې او د قرآې کریم داتون تعلاوت کې او په باادوکې مشغول دی او بلکل د عبات نه ړي نه نه دی بیام د مجاهد مرتبی تن ش چېدللی د مجاهد دی مرتبه مرتبر ده هغې مرتبی تهید سک شریرې دی غیر روې ورهې چېنی ويخواون دااند د ضررول مجاهد دوه فی سبیې لا جهات کوې اونونکی پهلاه الله ک بیا مالمانیم په مالونوو پلوبانې پهسو پلوبانې اوله الله د مجاهد دی نه ورړ بیا الله مجاهد دی بیا م مال جهات ایمان بیا په معو خپلو بانې په نفسسنو بانې خپلوبانېل قاعدي نه په ناستو خلکو بانې د رنجتن یوه درنج وکلهواده اللهخص نه هر یو ډړلی سرواده کړي د الله د دا جنتته د د عام خلک به والله جنت تهبور دي خوالله خوې مشاهدی یو چت کړي دي وفق الله مجاین قاعری نهجره نظ وړي د الله مجاهدین په ناستو خلکو اجر لوی بانندې أجران عظيمة أجر وي درجات منه درجات يدى ترابدان لانا ومقفلتان وبخلد ورحمتنا ورحمتين غور يوضايا كدراجة تنوي بياوه أجران عظيمة بياوه درجات منه لغور يو درجات يوه درجة چهوچت تي لطفا آغا خلق وباني مجاهدين سرق يوه درجة وچت تي چه آغا یا بوڑ ده یا شل له یا پستر وباني معذورة ده ذكر ده, ده جهاد لنشت له او درجات په درجو باندې او په اجر عظیم پهغه چا باندې مچت چې چل له نشتې چې حات ل کويغ باې مچت دی وکان الله غفور رحم د الله بهفون کې میرب ان نظین نه تو وفههم مل ملائقو دوعاالې انفسییم قالو في ما کولتون اد سرځ الله وطال وئ چې د مکیېوالو س خلکو کې هغې اسلام را وړه اسلامې پټولو ل بیا جنګې ببد ل کاطرانو په زوره ځان سره را زان سره په زور باندې راوستیو له دوی ہوئی پرښتې دا وایي چې کله ځخمیان شنه مؤمنانو ولا مغفرت وکړه د مغفرت سوال وکړه نشې د مغفرت سوال وکړه نو الله جل جلاله د یاسین راوړل چې دا خو دوی خو کافر او سرمرګر بیا کړي و دې جهنم ته دي ان الذين توفوا ملائکه تو یقینا راغلی کسان چې روغ حق لري دا غي نه پرښتې سوالي ظلم قانون کی لپک پهل ځانونو باندې قانون او وبله شیدې ته چې ما كنتم تاسو په حال کې وې قانون واي و دې كن مستظفين تل اړځي موږ کمزوري रिलेशनशिप از مکه کې قانون او وبله شیدې تا الم تکل اړځ الله واسعه الفتو حاجرو فيها اي نوزم کړه الله برخه کی اجرات کړه تاسو پاره کې فاو فاو لایک مأواه جهنم پس د کسان زایدو سېدو د نه جهنم وردا الله پزما کې کې په اجرات کړه او هر ملک ملک ما است کې ملک خدای ما است ملک خدای تنګ نه سپایې ګدالنګ نه هر ملک کوئی ملک ملته او چې کوم ملک د خدای ملک نو هغه زمام ملته د ملنګ پېشلې نه دی او د خدای ملک هغه تنګ نه دی ګرځب کې د خدمت کوه نه هجرت به هم کړو دا لازم ته په پخ پرا هوا په ولای کمه و ام جہنم دغه کسان زائد دی له جہنم حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم پر فرمایل دي ان قریده چې دا یو زمانہ بره شي چې مسلمان د پار بهترین مال دا غو 빈زيد یو غړي دي دا غړي او بيزي نه پر دې غنم په خوري غړي او بيزي اغه دې ګوځي داسې ځای ته چې کوم ځای باران کېږي لکه بيلې ته ګوځي وسو دا څنګه دی ديو د مسلمان لپاره د سره د پاره جانو ګړي دي دي تجارت د پاره نه دی اوستي د دې د پاره ګړي دي دي اوس تیری چې زپل دین بچ کما بس یوازې چې امر د ګړو بيزو سره مشغوله وي نو به مال وداغه د ګړي بيزوې په بونو طرف ته ګوځي ال تکي سره نو ال تکي په تنيني ال تکي فشېلي یعنی مېرو طرف ته لو په اتني التا کېني د پټنو کومره او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې چې انسان خپل دین هغه اوري خپل دین چې تشکره هغه یو لیش سره اخو اکی د خلکو نه یو لیش د فتنه د بچ کېدو له پاره نو د ځان لپاره جنت واجب کو د دین د پاره یو زمه کې نه بلې زمه کې تلا لري نو د ځان لپاره د جنت واجب کو او دا پل پلار ابراہیم علیہ السلام سرے پا جنت کی او دا پل پیغمبر علیہ السلام سرے بھئی چې چکم ځای کې د دین مکم ملاوی کی حاق زائی تا ہجرت کا و حل تا کلارشا او دین خدمتو کا تا ته مقدا تا تا اللہ زائیون دي دی مرزنی تا تا اللہ درکڑی دی لتا تا خوص مقدا دین خدمتو کا مسلمانا فتحاج رو پی ها ہجرتو کی پاگئی کے پا څوک خپل دین او چاتکی او د 15 نه د بچکی دلو د پاره یو زینہ بنځه ته وي زړه د پاره جنت هغه واجب دی فاولا کدره کسان نو اوه جهنم زائد زهي جهنم چې هجرت نکي و سات مچيرا ډیر بعد ده زائد ورتلو الالمستظفين من الرجال څه خلق داسه اشتدې چاغي سره د وطن او سناره نشته د هجرت سناره نشته و څه سره چې د هجرت لاروا هغه د هجرت کی لاه ور سر نهشته ماشومان دي زنانه دي سړ دي پیسې ور سرهشته دی ایل مست اف نه مګ هغه کم زوري من نرېرجالې دلارری نه وونهولې سا او د ماشومان د زنلاونهول ویلدان د ماشومانونه لاست یونه حیلا تن طاقت نه لري د تدبیر حله دلته کې مرات شري حلهغ ده چې په د وتلو طریکهولله وردي بیا حیله دا په دوه کچمه باندې یو هغه هيله چلتا وي یو هغه چلول د چاغي کې د مظلوم फायदा ده یو انسان باندې ظلم کیږي نو دا هغه مظلوم د پاره چلولو کې او هغه خلاص کی او یو هغه هيله, اسقاط. هيلة اسقاط ده چې پاغي کې خلک حرام په کې حلاله لکه هيله اسقات هيله اسقات د کول په خوازه معنی کې د خلکو استادانو د کول دونو استادانو شکر الحمدلله نه کوي او هغه خلک انکار کوي هغه دې اسقات نه کوي نو وايي کدا دایلی اس 4000 لو په کار د جتان کوله کنا پرم تاسو تاسو کوله نو دا وای چې زموږ تاسو په غلطو اعلان وکړه وی ریس کار به کوله د ګيره کې بناسو ماتا ته دروخه له اعلان من الرجال ا پردی مالینه به بخل زموږ یو استاد او شیخ عبد الشکور صلی الله علیه و الیه د مو مرورکه د قران او حدیث د خدمت کې و یوزلی ولاکیت لا مو وانت کې ریس کا تقسیمې دو او ما چې ما پهکې شي کې هغې ب چې سمولا راغلی بهو ل چې کله ما له پیس را اوور سر دی چې پیسې ما له ووره سر د ما چې تیمانسه شو بس اعتمانو ل پیسې ور چې ور مکړ یو یو و بروره پ کوونه پهېلا اوهچوله او دیبد ما ته په چې ور سره بکم پرخود او نه روان شوم لاه متتلله بس دهغې ما پسسې خبره کول ما چې د چاه کې دا هغې له ماې ته به ل اسک دی نو تدبیر او دینور ترننده ست د واتلو استاد راته اله نشته دي یاره د قران حدیث خدمتو انسان او د حدیث خدمت وکنه او چې وینسان دي واخ ور ترمشته الله ولا وکم ور کړی او الله ولا معلوم ور کړی داغي باوجود د قران او د حدیث خدمت نکي در الله تپوس کی ولا یهدون سبیلا او نشي پیدا کول لاره ده هیذو اولایک دغه کسان و نه غله ل کو لقومې کو سو په تو الون خلک ووي چې دا د کوم دی وایي چې تپوس بله کېږي چې څوکقرآ ته ل دا ذکر دی ستا د پااره ستا دقوم د پااره وس په تو النظرر دی چې تاسوونه به تپور کېي اوقرآ حجرتون لکه یک دا یا پتا تا ته یا ستا د پاره غجر دی او داقرآ دا به له کوې له یا الله د خلکو زهه د ځان لررن ولی قیاممت کې ولا کااصل الله افانو د په کسان و می دی چله به ماپیو کې دی تا وکان الله غفور وکان الله هو افون غفوره دی الله بخون کې میرببان و ی حجر في سببي ل لاله چا حجرتو که پلاه دا الله کېجد پلاو د مراغمن نو او به او به مومي پهمکه کې ضایونه ک سیر انډیر ځایونه د مراغمن ځایده امن تهوي الله بهله امن ځای در کې الله بهله فیسته ځای در کې دا الله ددين د پااره حجرت وکه یو ځایه بل ځایته لاشه مراغمن کكثيراً ځایونونه دو او س ډیر یا مراغمن هغه ضایونونه چې د دشمن پول د پ دا داسې ځایله الله در کې چستا دشمن هغه به سوزی او تمدينین کار کې وسهتن پرخی دمال الله بل مال هم در کی. او مال ورکو انکی اللہ رئی دانا چه مال با پا دیر منڈ تالا ملاوی گی پا دیر منڈ تالا که مال ملاوی دنو دیر خلق دی چه دا غیب دیر منڈ تالے ہوئی خواغی تا مال سرپ لگونا که ملاوی گی لکا اوسو کارغت تاوگورن سمر منڈ تالا ہوئی سمر ہی رسناکتے خوچ سمر جو جودا رندم ربوتا ملاوی گی حدیث کی رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دچا چه قصد ورادہ د چاچې نیت صرف دنیایي د چاچې نیت صرف دنیایي او اخرت طرف ته توجه نه کوي مو زوदत و غیره دا د دنيو نو كتب الله الفقر بين عينيه الله بيد غريبي د دې بوستر بو په منځ کې و لیکي طول عمر بده غريبي طول عمر بده کارزداري طول عمر بده په بد حال باندې كتب الله الفقر بين عينيه او د چاچې او الله جل شانه بد دو سم کارونه ټول ګړوړتي سم کار بایی اللہ بول آغا خراب کرده او رو گیا چه سم دی مشغول کرنا او کم انسان چه داغا قصد او اراده صرف اخیرتی صرف اخیرت طرف تی توجوی لو اللہ جلشانو جل ہو با دده گڑ وڈ راغون کی او چه او اللہ جلشانو جل ہو با دده زرلو دا با ده غینا ندک کی ایک حس ورزرنی نو ده بوی چه دو دنیا بادشاہ ایما زان بوت دنیا بادشاہ کاری وما يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ معجره إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ د خل کور نه حجرت کوون ک الله پغمبرده الله ته مدر هو مو ته بیا راگیر کې د لرممر فقط وقعجروه وال الله اجر د د پ اللهبانې الله واپور وحيما یقین د الله بهخون کې میرببانانه وذا ذور تنې لا دی لی کوم جولهن ت سرو می سواتې <تصح> <تصح> اونوان د کاه چې تاسو سپار کوئ او سفرار له ئ او د پ د سرهونه کم سفرر باندې ئ او تقریباسط تر کلوومټر ته لاړه نو بس د اغ په اخوا بیا نیم موز کوه او نیم مو دا پریدا بیا یا په سفرر کې صورت کولو د دا په سفرار کې نه شته دی الله بهله عجر نرکي بعضې خلکووي د به په سفرر کې پوره موک دا نیمګړی مزما له خوون نه را کوئ د نیمګړی مو پوره مودي کېږي نه نیم ړی مو کوې الله جل ل شانورئ چې نیم کوو نیم کو کهه چې الله چې تور کوونه پوره کوه وتن لا دی کله چې سفر کوئ تاسو مکه کوې لرې لا سر روانېلو بیا قصر کوا کوه پهی کوم جوناه شته په تاسو باندې سرګان تپسوو من سواتې دا چې کم کوي تاسوو من سواتې دمون مونږ دا ان ختون ی لکوون لځ د چرته یاریلی تاسو چې په فتن نهې بهوا تاسو لراغ کسان کپ چې کوپې کړی دی کادرې نه کار لکو مادوون نوبیې ک کاګاندي تاسو دپاره دشمنان کاره وایذا کوم ته تیم پااقام تمت سواتته دی د سوالې خوب خ د یاری اوځو اوس جهات تاسو د یارې په موک ک ق دخه کموالی نه شته تاسو په جهات کې او دشمنحمل ل کوئ د چې حمله کوي و امام په مخ کې و دريږي لو مسلمانان هغه بدو ډل چې مثال په تور سل مسلمانان دي سل مسلمانان دي لو سلبه انټه پیره ته و دريږي چوکیدارای ته و سل برا چې امام په تی و دريږي د چې امام په تی به یو رکاتو کې د چې یو رکعتو کې نو دا کم کم امام سره سره لو کسان امام سره یو رکعتو کوي ولاتي الته کې دا پیره وال په ځای باندې و دريږي د چوکیدارای وال لدي به هلته ک چوکې دا ته درېږ یو رکرقات کړی دی او دلته ایمان پس به دوی رکات و کي لدي چې کله ایمان پسې دوه رکاتوکې دا هلته چې ولاړ وکم سل ک سال رال ایمان پسې دوه رکاتوکو بس بل بهور سره یوځای کې ل لدي به دوه رکه شي او لدي به بیا هلته کلاچشي ددی مو ختم شو به بیا الته کلااج شي او دغ نور به بیا را ایمان پس یو رکات کړی دی یو ورکات کې دوه ورکات به امام ته څېو کې نو نه شو نو دوه ورکات چې دوه ورکات نو شو دا د جهاد پور کې دا رسول دی موسکو له اوس که څوک چې موږ یو امام په څیر موسکو دا د نبی علی سلام پر خاصو صحابه کرامو دا څه کوي دی وای دا خپل تظیم کله چې ته په دای کې فاقم تلهم والصلاه پس قائمه ته د لرمدفن ته کوم ته عائفه تلهم اودری دریږي او ډل دین معا ک تاسو ولا قبول اسنه تههم وادیخلي دی وسلفبلې فظ سهجددو په کلهجلې تجده و کېپل کوونه مرا کو دال رکات واله نو چې د دی روته ستاسوونه دی د روست ولار شيولته د تو په ته نوخوررا را چې ډاله بالاله میصلو چې ن کړړ بل میوصلو چې موې ن رایک ف یلو مع کا راغې دی موو کې تا سره وول یا خوضو حیزرهون وادیخلي سامان د خپل واصلې حته هم ودل ل نه کفرور غواړي غ کسانان کاثر دي ګوره دا چې کار شو چې کله سب کران مشرکان ي دل چې سابت ول مو د س مو و کوو چې مو وکو نو وی وای چې یاره حمله مو پیکی و نو خ ده خو بعد یو موز را روان دی چې هغه موز دی ته د خپل م او پلارو د معلوون لا او د زامنو نه ډیرر زیات کو دی هغه د مازګر موز دی ساح به کرامه ته د مازګر دا مو چې دا د هر سه ډیررخواودی ته سوالاتې استستا وای دا درمیانه مو دی او دې باهغې ډېره زیاته پابندې کول دجننگ په حالت کې ب هم دې پابندې کوه الله ته جببرایللی سلام راغ وای که چر ته دغه موته دی درې دل دا قییمتی مو دی کونیبانې کی ته د درې دللو حمله به پیکو ټول به پیو لبانې ووجلو جبرائیل علیہ السلام و هیرا چې داتې داتې دا, دا, دا کا پیروی او تاسو موږ په دې طریقو کوي و دالذین دا کومه طریقا چې کوي و دالذین کفروا فخیاک سان چې کو پرې کړي لوتک بولونا کا چې تاسو غافل شي عن اصلحتکم دو اسلو استا سنا او امتیاتکم د سامانو استا سنا فیمیلون علیکم میله تا واحده او حملو کی بتا زبان حملہ پہ انگل زبانے ولا جناح علیکم ان کان بیکم ازم مصر او نيسته گنا په تاسو باندې کې چاته یې بتا زبانې تکلیف مما ترند باران او كنتم مرضعه اي اي تاسو بيماران نن تظورت له ته کوم چې کې تاسو وصله بلي و خذو حذركم وني واخلی ځان سره سامان د بچاو تاسو کن تراله وصلګلې نصب کو وصل ځان سره واخلي ان الله پاغبانې وپله بفا کوئ ان الله حدل کاافری عذاب مې نه الله تار کو د پاغ د کاافران عذاب خوونکې فضا قضی ته م سوالات تهفند پر الله قیمون و قودم ولااجنو کوم کله چې تا سپره کې م لرانو یاد اللهله د قیعمل ذکر کوالله یاددو که نه ننز دیو کنموز نا پاس ذکر کوا قیاما فول آر بانے و قودا پناس نا بانے و علا جنوب بکم پخفل و اڑکنو بانے دعا گانے و آیا قودکیگن هم ذکر کوا ستین کی جودکیگن و اللہم بسمی کا اموت و احیدہ دعا و او اخیر سورتو نا باندې بانے شکا او دشا دا شیطان نما بچے والله جُنُوبِكُمْ کوم پ خپل اوړ خونو بانې فات معنتونم فاخېمه سوه کله چې بیت میان شوي تاسوه پا بندې کوئ د موز نه سوله د کانه تعل موملی نه کتاب هم موکوته یقین دی په ممنانو وخت مقررن بان ګوره پهپل وخت بانې په کار بعضې خلک کې نو هغې موزرو کوي موز له ډیل ورکې نو دا ساہر مزم نا وقتا کی دا ماز پاقین مزم نا وقتا کی دا مازیگر مزم نا وقتا کی گورا دا په ټیم نا دا, دا پتیم کول پا او موس کول پا کار دی دا جہانم نه چې چه تا پوچ سو چی چه ما سلککون فی سقر تاسو دی یخ جہانم تسر آستے گورا جہانم یو یخ دی یو گرم دی خو یو یخ دا سننه دی چلا کسنگ دنگ دا یخنی نه دا به یخی ذات ایه یی چې بوصو تنتګریډه من پی سره تنتګریډه هغه کې به هوا ییږي دوم ربا ییخي لا تبقي ولا تزر چې نه بدر وغخبري دي نه بدر لا جوکي پریدي زخلون بدر با باندې جوړي لدينا کې تقوس شي چې مالک ما سلقكم في سقر تاسو دې سقر ته بس واجب باندرا لې لدينا به وي چې لم لكم من المصليين موږ به موږ نوو لدي دوجي له موږ سقر ته راځي او دا به یخ جاهنم تولی ګونزی دی خو ګرم جانم تنبلی شي یخ جالم ته به ددې د ووجې بوني چې دی ته او د ته بیډ ډ نه لګې دی او جاته د خ یخکې ما سرهون سقر د یخن د ووج او سقر چې دی نو دا جهنم ختمنااکجهنم دی د سوزو والله جاهنم نه د جهنم ب خطرناک دی نو د دنیا د لې یخني برداش کا د داخله د ډیرې یخلا نه به او په مصولین ال ن نو منصاتې حساون حالاقاقې دغه مو کوونکو د پااره چې د موڅنګه موسلمانې ته مو کې دا ته څنګه د مسلمان دا و کې چې ته مو کې موز کوه پاقی مصاتته پابانندې و کې د مو سواته کاره تال ممنې نهې تاب به م خوته یې ن موې نو دی په وكل وقت بما مسكوا بعض خل کوئی دو صلاۃ نکو جمع بین الصلاۃین نکو دا جمع بین الصلاۃین دکم زان اللہ القران کریم کے خلاف کے ولا تهنوا فی ارتغاء القوم یہ ہدا سے کوئی چیز يوم الذو کو بیا دے انتظارو قبل مصاول واقع ہوگا ولا تهنوا فی ارتغاء القوم اور سستی کوئی پتہ لگ بول دو قوم ان کون تم تعلمونہ کچرت کے تاسو علونه در من کېږي فینې علمونه کممهته علمون نه دا کاپیر چېرییم در من کېږي در ز ته نسیېږي تفلیتی کېږي لکه څنګه چې تاسو در من کېږي تر جوه من الله مالله رجون خو یو خبره ده ومید سا تاسو د اللهنا ید لر تاسو د الله نه مالله ه چې دی اوومیت نه لري تا سره د الله ان دا دیورې سره د الله ان دا وكانا الله عليما حكيما ده الله په حکمت وعلى ان انزلنا ليكل كتاب بالحقين وان وعنده ايات فیصله کوي نو پی کتاب الله او دا الله په کتاب فیصله کوي د قطاده ابن نومان رضی الله تعالی او صغرا یو يو بوچاي کې پرتوا او یو منافق راغې تو امد اغلمو تو امي ابن ابي تو امي ابن ابي دا منافق و ده راغې او دو په تعادم د نومان ند لاته لاو هغه اغا غه هغې پټه او هغه بوج کې وړو پرتو نوغ بوج ک و س هغه سی د ووجې هغه اوړو دی لا او هلته کېغ وړی یو لور یو وودله ووررکل یو یو وله وړو ورکل او راغې زغر کور ته کور ک کې خدا ده نو هغه نخ دی یو په کور باندې وردن لکه د وړوغه نو خلک خو نخې پسې چې سار خلک پاتل د اوروپه سره وان شو د چولوپه سره وان شو له یوه دی په قربان دنه شو د دلیل رسول الله صلی الله علیه وسلم دی یوه دینم زید بن سمینو د دلیل رسول الله صلی الله علیه وسلم خاطر او یوه دی باندې داوا کړ چې هغه زمونږه له اوروپټ کړی بی او نکه او خلک غواهان یې پېښول چې زمونږه د کورنه د اورو نه خدای یوه دی په قربان ور باندې نشي ویل او له یوه دی کر شو یوهه یوه دین کر مالم شو یهودی ویته داوله ماله تو امارا کری دی د یوهود خلکم گواهی وکړه خو بیام یوهودی نبی علی السلام لموته چې رسول الله صلی الله علیه و سلم بوتو بوته نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلم په سلاو کج دی یوهودی لاس وکړ ته دغه غلای کړی دا غواهر په پیشوی دی ا نبی علی السلام می چې ز بشر یم ز بشر یم انسان یم او به به په کاره باندې پصله کوم د ودی لاس بک کېږي ځکه د وړو پ کوې د سر منلی شوي دی نو او ی وی کوی چې ما له وړه تومره را کوې توه چې ماله ندي ورې وړو دا د هسی لیا دی نو نول الله جلشان د یتون نه را لږل چې داتون ل رالیږل د د مناتې کلاسې کاټ کو ی وی شو او د منات کلاسې کټ کوو ځکه اووه حراله الله جلشانوه رسول الله صلی الله علیه وسلم توهیرونه غلا چه هغه ورونه چې دې هغه دې منافق کړل هغه دی یهودی نه دی کړې ان ذا لیل کل کتاب بالحق یکن منګراله تا تاسو کتاب په حق باندې له تاسو پر وې الله دې رپارځ په څل او چې ته مې ځ خلکو کې بیماره کله پاغه طریقې ځ خودنه کړې تاسو الله تعالی ولا تکل الخائن من خلصي معه او مکهګه د په اړه د خیانت ګرو د طرفدار خصیمه طرفدار چې ته داګه د دا پار د طرفه ځان کی د غلط سړی پارا باندې کې ورنی سره بت ګونګاریه مکه مونږوبه چې چا بچه پار سو کو نه دا بد دي کې بد دي حصي د غلط سری مرګرتیه او بالکل نه کې خاص زګه کده غلط سری مرګرتیه او کا نو څمر ګناټه ملایوي ګي دومره ګناه وتا ملایوي عدال او علی الخير کفایله با واستغفر الله باخره وغفر الله ان الله غفور رحيم یقینا د الله بخون کې مې ربانه دته کې استغفار د وجې د عبادت ته خان دا مطلب نه دی چې ګنې خبره استغفار وغو د نبي السلام نه ګنا نه کېد نبي عليه السلام د ګنا نه پاک وو له استغفار د عبادت اګره مزني رضی الله عنه اغه وې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چه زمان که زمان باندیو خبگان رازی او پرده رازی نو زپ رس که سلزل افتغفار کونه نو چه افتغفارو هم نو زمان دو زمان آغا خبگان و پرده اغلی رشی او زمونږ استادان او و علماء کرامو چې د در چازلو هسی بیتر خپا دی ایس و جنشتی غلی خپا دی نو آغا دی استغفر الله ربی من کلی دم بین واتوب ویلیه استغفر الله ربی من كل ذنب وعطوب الهی دا سلویخ ذلو آیا نو الله جلشانو هو بس تعددننا غم و خبگان اغل رکی ان الله غفور الرحیم ان اللہ غفور الرحیم اکننا الله لے بخون کے میرا بان بخانا دا اللہ نغوارا و لا استغفار و آیا فقلت استغفر ربکم انہو کان غفارا استغفر الله ربي من كل ذنب وعطوب الهی دا ذکر و آیا جو جب تا رزق ملا بھی گئے جو جب تا تابع نباران کی گئے جب اللہ تعالی بچی در کے جا نیکان بچی نی استغفار دے دے زیادہ استغفراللہ اور تر سر پیسی نی نو استغفراللہ دے دے روئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفراللہ دا سہر دا پرز و دا سنات و قمانس که دا سلزلوے اللہ با دے غریبی ختمکی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر الله ده سهر ده فردو ده سودت قرمانسکی سلزله وایا الله به غریبی ختمه کم انسانان چه غریبان ویدی الله به غریبی ختمه ولا تجادل عن الذين يقتلون انفوسهم عضف امک و ده ترپ داغ کسانونه چی خیلت چی فزانولا ان الله لا يحب من كان مقتالا مخوانا أسيما. یقیناً الله محبت نه کې داغه چا سره چې وی خیانت کوونکې عظیمه ګناګار یستغفر من الناس دی زانو نه پټي د خلکو نه ولایت استغفر من العادین چې پټي د الله نه د خلکو نه پټیږي د الله چې نشانو نه بسنګ پټیږي ګناکه د خلکو نه پټ پټکه د الله چې نشانو نه بسنګ پټکه و ما هم دا الله سره ی به تونونه کله چې جرګې کوي معله یو ظوا من کوې په هغه چې خو چېې خو الله تعال من کوې دانه وکان الله هم دی مععملونه من په او دی الله پهغعملو چې دیی کې حته کوون ک حالانتون هاول جادر توون ف حياتي دنیا د خیانت ګر سړي د طرپ بهښتون دنیا کې بهسوکې وقالالت بهکې په عدالت کې لګیا دی او د خیانت جرده طرفه خبره کې دی خدای څخه دی خدای څخه او په آخرت کې به څوک د دې پاکي په آخرت کې شټول ثبوتونه پیښې دی به څوک رتاځو د غفله کې چې جگړه کوي د نهفل حيات دنیا په ژوند دنیا کې والله یجاد الله او م یجاد الله سندي چې جگړه وکي الله سره آن هم ددله یو ملقیاممتې په قیمت کې یا یو کورلی یاسون یا سووک دی چې شي به ب باندې دي ماروا یا عمل سو او یو لم ناک ته منکه تو و باسه الله دی اوس هم طور به کم لګورئ عمل سوان څوک چې عملو کې بعد ناک ته یا زمو کې پ خپل ځان باندې س سرله بخلو غواړي دا ال لا چې د الله غپورو راحيیم او بمومي اللهله غپور راحيم بخون کې می ما یووس کېږما لا تق نه توې رحمة الله دا الله د رححمت نه او میده کېږم ان الله یخزر نو به جمع الله بخونه د و کې د ټولو ګو بخ نه کوي مه چې څونه دی کار دی په مخه زمکه د څ ونه کی دی الله دتهغ باخو که قتل وکړې وکړ ظلم وکړ وکړ جنا نه وکړ غلا نه کړی دا الله ناراضه دا دربار چې دی دا دربار نه امیدای دربار نه ني وي بعض آباد بعض صد عبارتو بشکستي بعضه ای درگاه ما درګې نه امیدینه څو وې بیا بیا راشه بیا بیا راچا سلزله دنه ګنا شه و دین بیا بیا راچا دا دربار ورې دنا امیدده دربار نه زلته بهنا امومدی نه کې و یک اسممن پهین نم وهو وال نفې چا چې گنا دقین سزا دګلا چې دا نو دا په لف د دربانې ده زه دی پهد باندې دی وکان الله عليهي من حقیم دی الله پو ایک متون والا ومن یکب خ او اسممن اوسګوره ساته ووي چې ګله دررم موشه او بیا اغه ګناہ په ځان باندې نه راړي اغه ګناہ په بل باندې ورانه لکه څنګه چې دې منافقو په اورې پټکل اوړې د بل قوت اوړل او نخیم خېم د بل قوت جوړاکه د يهودي قوتا لږا شه مکو ګناہ دې مکو ګنام په بل باندې راړي واميه و ميه تلبثمن فانما يكتبه على لنته او صوتيو کې ګ난 پس یې دیکھ دیکھ گناہ یکیناً دیکھ دیکھ گناہ دی د د ګنا کوي په انم کې وو یقینا د ګۍ د ګنا لرا علان ازم چې ذره د د, د پخپل ځانه وکال الله علیم الحکیم الله فو حکمت وعلى او ضرب فی د غایات ون د مخکله و مې یکتم فومن یکتب قضيه چا چې او کوه ګنا او اثم یلو یغنا یا ثم یغلی به بی بریان بیا ته همته لګی د هاغي بیهی د هغه بری الفپاک پا سړی باندې فقط انکمل بهتان او واسم مبینا د یقینا د یقینا د بار کو بهتان بدنامي او اسم مبینا ګناکار زکه د دې ګنا تعلق چره اوس ګنا کړه د دے او اواید په بل باندې نو یوې خو ګناه کو بل دا او خلچ ګنا په بل باندې راوړونې د خلې ګنا بیا لهله فض الله که نه فض لله الله ع که په تابان دی رحمةمو رحمد اللهلهحدفض من هم خاامخ کلکس بک ډلی د و ظللو که چې گمرااکېستانانه تا ل را وما لون دي مگر خپل زانانونه او ما زور او زر نشي در کوله دی زورونه او زررن شي درکله دی تااله من ته شي وانزله الله راليلي څو ځله کوشش وکړ چې نبی علیه السلام خطا کوي دا منافکانو دا کوشش کول خو خوستا الله بچ کې کړه وانزل الله علیکل کتاب والحکمت علیه تعالی په تابعه کې کتابه حکمت یو ځلې یو مخزومي خځه غلا کړو چې غلا یې کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم لراوستا خو هغه د لوی خاندان وو د لوی خاندان وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لراوستا لو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اسامہ رضی الله خو ریش چې اسامہ نبی علیه السلام ته ډیر ګران دی نو اسامہ باندې نبی علیه السلام ته شپارث بو تو کی چې د اخ زماک کا دزی لاسمه کټکو لو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شپارت کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اصحاب دال په حدود کې ته شپارث کې دا خد الله د حدودو نه یو حق دی دا فر قرآن کی اللہ علیہ پر دیکھ روش پارس قسم پا اللہ کچھا تکی دا محمد علیہ السلام زور پاتے ما آغا غلاو کی نلاس بطن کٹ کی گے اور دا کار چی دے دا مختینو اومتو نکڑے رو پہ یہود ہو کے آگئی کی بچ چر تکی اوچت خاندان والا غلاو کرن آگئی بے ماب او کچھت تولو کی خاندان والا بغلاو بے غلاو کرن دا آگئی نبے خاندان کر کن گور از ما خاندان پٹولو کی اوچت تے د دا په ټولو کې او دنمبوتاللهخانهاندان دی خو کهچرته کې زمالون پاتېې هغې غلا وکړ دغې نه به لاسکر کوم غ نه بهلاس کرد ک غه به همنماب کېږيعلممه کملم تون تعال خود دله تا ته ها هغه پصله چې ت نه پوه دی ګوره رسو لاسله الله عليهی وسلم و چې ځخ خو پیصلله په ظاهر باندې کومه په کاره باندې د پیصله کو ما ته دغه خبره معلومه ده او الله تهه سووکل چې نو بیاله اسلام پ د پاغه پصلله پا بار دی کانه الله عل عاضوی فضل دا الله پهتاببانې عظ مالووي لا خیرره في كثير منله جو هم د خیر په ډیررو جرګو کې مشهور د دی کې اللهمن عمره ب د قطتن مګ اغ سووکر چې هوکوموکې بخ د قین په ص دقا باې ګوره جرګې کوه خوګوری په ډیرو جرګو کې خیرنی شته درې ک اسمجرګه چې دا نو دا ده یو جرګه ته دديده پاره وکړه چیردا د جمعه جوړو د ماتره جوړو داخه خیر یو کار کارو دالاره جوړو په صدقه یلی مال لګول دا جرګه وکړه دا جرګه خدا یادا چې معروف درس کوو تبلیغ کوو د خلکو په ماسکه اصلاح کوو نو دا جرګه چې د نو دام خلا یادا دا چې جمعه تم جوړو درس به کوم کوو ډوال پای دې پکې هم جسمانی پایده هم روحانی پایده وه نو په دی جرګو کې خیر دی او ددلاوهغ اخوا د خوانوې جرګي چېدي د خیر نه ده کې نه دي لا خیر پی کكثيرې من نه جو نهشته دی خیر په ډیرو جرګو مشهوروکې من نه جو په مشورو کې د دی نه الله من عمره بصد دقطتن هوغه جرګه خ ده چې پههغې کې وک مشي بصد د قتن په صندق سره یا په ن کاربانندې او اصلاح بین نله یا اسلاکول <سؤال> پومن ځخن چې ومه یف ځالک ابتغاء مرضات العالی فصوف نعتیه اجر عظیما جا چوکدا کار د پار د رضا د الله ابتغاء مرضات الله وی د پار د طلب کول د رضا د الله د او ترزک وی چې هر جرګماران چې ندای وځاډ وډای د پار یاد او سور د پاران ځګی کې لګور دې کې بخالص د الله جل شانو رضا شامله کې فصاو فلو تی یا جنال عظیم در د چور بکم دته اجر له یو وګوره څنګه پکه کلاو ډیر دینو اجر په کیم ډیر ده و مې چا کې رسول من بعد ما تبین له له دا هغه څوک چې خلاف د پیغمبر پر دا غنه چې واضح واضح د الله تعالی له هدایت ويتب او د الله ری ما سیاد د مؤمنانو د مؤمنانو د نه په بل لار باندې الله عبادت یا نم د غشاندکي ده ده صحابه چکه ملاردو غلارې پر ده فال علم قال الله وقال الرسول وقالت صحابتهم للعرباني الم خوغه چ الله ویلو پیغمبر ویلو او صحابه ویلو دا ده علم خوندانو روایت به غیر سبيل المؤمنين او تعبد ارق غير سبيل المؤمنين اي معني وذ الار المؤمنان مؤمن المراد مومن دلتا مراد ہے کامل مومن دلته مرا دی او کامل مومن چې دی هغه صاحاب به ک راغو صاحاب په سر روان شا صاحابو سلی دی نوولې ما توله نو ب ګدومونږ دلهه خوا ته چېې ګدي ولي جنم او ځای د د بجهحلنمشي و ساعت مسوران ډېیر بدای د ګرض د د را جانم اللهله اکثر قبېږي یقین الله نه بخي دا چې ش وو کوئ چې د الله سره و اکثره مادونونه علیک او بخي اغه چېلا نه دیلی ما ش او چاته چې کوهکې ومَن یشرک باللہ فقد ظلم نفسه والعالم بعیدا جاءت شرک کدا اللہ سرورنده گمراہ شپ گمراہ الهی لری سرا ډیر لری سرا یدعون وندونه <تصفح> الا اله الا سر نرا بری دی الا وذا اللہ الا مگر زنانا یا الا اله الا سر مری زکدله قلب بابا تر زنانا غونه کی عادت کی کنه. وې دا بابا دا دا بابا د پارمشال منل لري او دا بابا د پارمشال منل لري شال پکې د پاسه خورو ل شال کو خلک بد نه وچی د بابا د کبر د پاسه شال ور وچی یا قسمه قسم جانډه قسمه قسم کپڑے نو الا اله الا ل شال کو خلک په بابا نه چی شال کو خلک په نارینه نو نه نا چی په زنانه وچی نو الا اله الا مگر زنانه مري وَيَدْعُونَ لاشیوانه مری دا رابلی دی مګشیطان سر کچو دا څوک خ داس ل کې چېي چې شیطان نه رامت چې خ دا هرڅ دشیطان په ونا باند کې لاانه الله لانت کی د په باندې الله تعال و... لا نهله او لانت کړ الله تعالله برېشیطان باندې د خپل رحمت مې لر کو لانت دی چې د خپل رحمت ن لري کې قاله لا ت خیر نه می با دکه ننفسي قام خانی تن وزد بندي غرس تنا برخه مقرره قسمي خبر ليدخ چې زه برخه به مقرر نه سم ولو ذل هم او خامخا گمراكم وزدي لرا سمي لار ته نه پرېدمه ولو من یا خامخا او بيدنه بركم ديلرا ولاله ډېر څه وخت نه تا تګولا لکه روسرو بیا ته و فراجیغه او کې عبادت کې او چته وږي تبلیغ له لا چې چته وږي کې د قران درس کې چته جمعات کې او بیا تراوی و غیر ادا کې اوس نوسته تراو وختې نه د روجو وختې دا امید نه ولا ورکه حدیث کې راغي الکای سمن دان نفسه وعامل لما بعد الامر او خيار سره اغه دې چې ځان خيار کو د عمل د مرګ نه بعد اغه تک ځه خبر د پاره عملو کو او کمل سری اغ دی چې بسپل خواهش په سران دی بس الله به میبخي الله خوړب ل بعدشااد دی غ بخون کې میربان دی والله او من می نه هم او میدونه وله توبه خو ب او مرض را شينا ساې ه غااپله والله عامرن ن هم فلهبد کو آزان لا او خا مخه دونونه ب والله عامه نوخواام امر بته کوم پریک ب کټکې ب آزان لا سارو دا د لوی ځوان په نوم باندې او دا سروویچ د لاله چای کټ کیند نه نظر کیګی نه او دا سره دا کیګی او دا سره دا کیګی د سروویچ دې نوغه د پلانینګ په نوم باندې دا سرویش او دا سرویش دې نو دا د پلانینګ په نوم شزه کړه د دا د د په شو دا پی سی کټاره دې کې دا, دا شیطان به حکم کوي فبد دی کول لازانانه لا نامې یو ځای تللا میدې می کوو میرا ساوي کوې دامرېږ نه یا اخوا دی خوا سبت آزانان الله نامې وګونه د چارپان وله مرله خاامخ عمر به کوم زېتهپلیغ نه خلله بد ل بخامه خا پیداش داله پیداش د الله ب دی ح کې راځي کمه زنانانه چې ځان لخال لګ یا بل زنانانهله خاالونونه لګې پهتننه باندې بیا په کرانج ووره چې یو دا کر خال ل دا جز دی دا پو خ یا دا پو خلم لیکل <سؤال> دا ناجائز دي حرام دی ریز ل دا حرام دی بعضې زنناه ری ې اوباسي د دا حرام دی دا ناجائز دی ل دا د الله جل شانو هو پیدا چې هغه بددون دی و تفې شیطانه چاجوونې شیطان ي دوس مندون الله اللهوه دا لاله فقط خسر سره قصران مووب دا په تواني شو په تاان کاره سره د دا شیطان وادی کې دی سر اومنیهم اومیدو نوار که دی لر ارزو گانی ولوار که ومای عیدهم شیطان اللہ غرورا وادی نکه دی شیطان دی سر شیطان مگر ددو که اولای کدار کسان ما اواحون جہنم وزاید دی جہنم نی ولای جیدو ران هم رخیصا او پیدا بانکی دی دی نزاید تیخته والذین آمنوا واملوا صالحات آغا کسان چی مانن راوڑی دی عملی کرن ایک جنہ لہن خامخا دن باکتو دی جلنات ان جلتو نتا تجری چروانی بے ان من تحت الانحارو <سؤال> لاند دون داغل <سؤال> والی خالدی نفی ها بدا ہمیشہ بی پدی که ہمیشہ وعد اللہ حقا وعد دا اللہ حق دا من اللہ اقیلا سوگ دی رشتون دا اللہ نا پوینا که اللہ با دی جلت تبوزی و تم سو ساکت برداشت که ندانا چه چرد دیم خوت غیبا بنا نجبان دیم اقیل موز به رابان ل کې بنده د مهرووجه به رابان ن نیې نه نه چې بندی ل ځان بند ک بیا ځان کانټرول کا ل ز مع کوم نه دد موکو نه ددين اوال په شا او ستاسو بهې والله اما حلل کتابی نه په خواشاو د دا داخللی کتابو باې ستازه په خواشاو داین د دا چا د خوا خ لې داین د دا الله جللهشانورې معمل سوه ذ سو چوکچو کې بعد عمل نو سر سازاب کولی چې دبا د ملک الله اوه واري لو الله بس زاور کی کوی غواري جنت ته به موزي ولا یجب له من دون الله ولیه ولا نسیرا او دم مبن متد لرا الود الله لا ن سکدوس ولا نسیرا ن سکم دادی مې او مې عمل من الصالحات سو کی عمل کی منا من الصالحات د نه کونا د نه د نه کونا من سړی او انث یا غور دانه کومل د اوازه سړی پورې تړل نه ده نه نه د پاره کله کله زنان هغه د څولن مخکجي وليت ذکر کل اولتا وليتا سولې سوره ال عمران کې سړی خو د تني شلته نه کله کله او هو مؤمنون دې مؤمن فولایک کنون الجنه عموما زنان پدې کې مخکيمي رونځیم خېنی سي ذکر وظیپیم دې لري کای او د سهار دا انوار چې را خو جندان پلیو مکثر ځانانه کوې د سړونه پنځه وختته مومون ګډوا دی نورې کېې و پرې ده او په درسونو کېم ځانانه ډېرې چې چر ته تپوس کې ځانه په کې ډیې زیاتي دي او د سړو پهکې خیر خیت دی و موي دی مؤمن فولای که خوون الجنه ته نو دا دا کساندن نه ب چې دی جننت او ان سااعزه کېکرکه زنناانې روري جنتت سره نې زی کرکهه دا جننت ته نځ یا زولون الجنته هم خادي بدل نشي جنته ولا ازلمون نقيره اوبه ظلمون شي پشان د تیغ د هاډو کې د کجوري نقير پشان دا نشان د دا هاډو کې د کجوري د ارض د کجوري د هاډو کې تراواله د دې پشابانه ګور دته ماغولي هو کې تا کوي دم رجلم بم الله پتاصوله کې خاص ومن احسن دينا اغسل جيوي خير ومن احسن دينا ثور دړي الخير استب دين کې ممن دا غچانا اسلم و جھول اللہ چھتابی کھڑی ازان فلاللہ آتا وہو محسنن وی دے محسنن موحدن موحدی یعنی انت عبداللہ کا انکہ ترا ہو دا اللہ عبادت پدا کی طریقہ بانے کے گویا کہ تا اللہ ہوئی نہیں دا سی عبادت دا اللہ کے واتبا ملت ابراہیم وطابیش وددین ابراہیم علیہ السلام حنیفن چھولارو پتویدو ماتا انکہو شرک لارا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلہ او نیو لو علی ابراہیم علیہ السلام ل الخلیل 200 وللله ما فی السماوات وللارض خذا الله تیار کیدی اگس سے چې پاس مانمو کی داغس سے پهنکو کی دین وکانو الله بكل شیء محيط علی الله په هر یو شیء باندې محيط اخاته کوم کې راګره اونکه کته د الله د دین خدمت نه کې نو الله د دین د پاره ډېر خلک پیدا کی وای ستو له کفل نشا الله الزنان د خپل دین د فار په پای د سړی دین خدمت کې واخر دا والا الحمد لله رب العالمين